Señoras senyors, molt bona tarda. Benvinguts a la sentronya de ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la FM o béssins escoltes per internet a través de la nostra web www.rtb-fm.com. Doncs, tal i com ens diu aquest senyor, llegó el verano. Tienes tanguitas, tienes sangría, me locotones, lo i d'aquesta manera doncs, arriba aquesta nova edició del Tot un poble a l'estiu. Avui comptem doncs, amb dos persones per fer-nos companyia aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. Com sona l'Ivan Ibáñez, molt bon dia. Molt bon dia. I també a la Vilén, molt bon dia. Molt bon, bon dia, dia. Jordi. Doncs, ah, i no ens oblidem del nostre tècnic sense el qual aquest, uh, això no funcionaria, que només el Guillem García. Nosaltres comencem aquest programa doncs, així amb ben trasquets. Hauríeu de veure que tenim aire condicionat aquí i els que no tinguin aire condicionat doncs evidentment ho deuen estar passant pitjor que nosaltres. Doncs escoltis des d'on ens escoltis potser a la platja, potser al cotxe, potser a qualsevol lloc del món, doncs que sappigues que des d'aquí i durant una hora us farem bona companyia. Que no no? I és que no, no I per començar, doncs el que fem és repasar algunes de les informacions arribades a la nostra redacció que tinen a veures doncs, amb els nostres barris, un dels barris és el barri de' Nales, que última, equipaments al solar d'una caserna. Doncs la inauguració del complex d'equipaments de naves als terrenys que ocupava l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Trànsit, que es va començar a desocupar de manera progressiva a partir de l'any 2001, entre els carrers d'Indústria i de Naves de Tolosa, està molt a prop de ser una realitat. Aquest nou centre d'equipaments al districte de Sant Andreu comptarà amb un centre cívic, una guarderia amb 97 places, unes 150 vivendes protegides dotacionals que es lloguen i un aparcament subterrani. El districte de Sant Andreu saldarà d'aquesta manera un important deute històric amb un dels seus tres barris amb més població. Els petufets de Naves, que és com es dirà la primera guarderia pública de Naves, s'obrirà el mes de setembre, mentre que les l'esperadíssim centre cívic i les vivendes dotacionals per a joves i gent gran s'hauran d'esperar una mica més, a l'octubre o al novembre, segons fons municipals. Aquest complex d'equipament suposa una gran avanç per als veïns i veïnes de Naves. Començant per un centre cívic que, a més a més de presentar un pla funcional que inclou diferents serveis i tallers, també albergarà a la primera planta l'associació de veïns d'aquest barri i una gran sala d'actes, explica Raimon Blasi, regidor del districte de Sant Andreu. I atenció perquè la planta baixa és on es reubicarà l'associació de veïns del barri de Naves i la primera planta sumen uns 1.500 metres quadrats i a la part superior doncs, hi haurà les vivendes destinades a la gent gran. Els habitatges per als joves ocuparan un altre edifici. De les aproximadament 150 vivendes en total, 32 seran destinades a per contingències després de ser aprovat al plenari segons Blasi. Aquest punt eh, molesta especialment l'associació de veïns del barri de Navas que no està d'acord amb el nombre de vivendes que correspondrien als veïns i veïnes. Dels 78 pisos per als joves ens n'agafen 46 per reallotjaments i això significa que en queden 32 per sortejar. Si al barri li correspon el 25% dels habitatges ens en queden només 8. Explica el president de l'entitat veïnal, Antonio Jerez, que no obstant celebra la pròxima inauguració del centre cívic i no té cap queixa amb el percentatge que els correspondria dels pisos per la gent gran. Hi ha una sèrie de necessitats importants i una de les primeres promocions de pisos és la de Navas. A més a més, aquesta, eh, aquestes sessions són temporals i no són definitives. És una qüestió de solidaritat. D'altra banda, les vivendes són només un punt més de tot el complex d'equipaments, replica a l'hora que relativitza el regidor Blasi. El pròxim Consell de Barri, que es previst que se celebri a finals del mes de juliol, l'associació veïnal, presidida per Jarez, demanarà explicacions per la qüestió de les vivendes. Tot ha estat explicat públicament, presentat a entitats com l'associació de veïns i aprovat pels grups polítics representats als districtes, -re replica Blasi, que lamenta que en un tema com aquest pugui entarbolir una gran notícia per a Naves com és la repercussió d'uns terrenys per a ús ciutadà. I hem de dir que el complex d'equipaments inclou un aparcament de dues plantes amb més de 240 places per cotxes i motocicletes i permetrà la creació d'una plaça interior al centre de l'illa de Casas. Minas, ombligos, mojitos, tiene tatuajes en los culitos, lo doncs sí, senyor, lo tiene to. I precisament això és el que diu el Partit dels Socialistes de Catalunya, que exigeix a Tries que retiri el pla de la Trinitat Vella perquè és un plagi. Tal com us van informar el president del grup municipal socialista, Jordi Martí, ha censurat la falta de respecte de Comerges i Unió pels veïns de Barcelona i Sant Andreu amb el plagi d'un pla de millora portat a terme al barri de Camp Clar de Tarragona. El projecte integral de Trinitat Vella repeteix paràgrafs encès d'aquest altre projecte, cosa que el districte ha admès, encara que motoritzant, que només l'han usat com a base. I atenció, perquè demà dimarts serà quan s'acabi de decidir tot això. És a dir, sortirà la llum aquest plagi que s'ha fet de, del barri del Camp Clar a la, a la Trinitat Villa. Martí s'ha mostrat consternat per aquest fet, que ha qualificat de vergonya i ha exigit a Xavier Trias que el retiri immediatament. No es pot discutir un document que no parteix de la nostra Trinitat Vella, sinó d'una idea que altres van pensar per a un altre joc, ha argumentat el líder del PSC a Barcelona, que ha exigit la redacció d'un nou pla. El text copia paràgrafs sencers i inclou actuacions ja realitzades, amb exemples delirants, com la intervenció en 15 escales, que s'ha fet tant a Tarragona com a la capital catalana. Doncs ja veurem com acaba aquest tema. verano. verano el que està clar és que demà dimarts hi ha una reunió al districte de Sant Andreu i que el partit dels socialistes ve carregat bé en piles i ja veurem com acaba tota aquesta història del plagi de la, de la Trinitat Vella. Oh, oh, oh, oh. Doncs altres informacions també us porta, ens porten a comentar-vos que els veïns denuncien la insalubritat que genera la gordíssima. Els veïns de Sant Andreu es queixen del soroll i la brutícia que genera la gordíssima. És una casa ocupada del barri que, de dia, actua com a centre cívic, però els efectes nocturnes generen moltes molèsties als veïns. La síndica ja ha enviat una resolució a l'Ajuntament per alertar que l'activitat com a bar com a bar de copes podria generar problemes d'higiene i celebritat. Doncs sembla que això picarà força, eh? És una de les cases ocupades més actives del barri. Els mateixos veïns reconeixen que la coneguda com la Gordíssima actua com un centre cívic recuperat al districte de Sant Andreu. Els problemes van sorgir quan s'hi van començar a organitzar festes. Els veïns que viuen davant de la Gordíssima asseguren que des de fa 5 anys la brutícia i els sorolls que produeix el local els causen força molèsties. Doncs per la síndica de greuges de Barcelona, que ja ha enviat una resolució a l'Ajuntament, l'activitat de bar de copes de la Casa Ocupa podria generar problemes d'higiene i salubritat. Arran de la queixa d'un veí, doncs la síndica va comprovar que a la Gordíssima s'hi ofereixen concerts i s'hi venen productes sense llicència. La síndica denuncia també la permisivitat de l'Ajuntament amb l'activitat suposadament irregular de la Casa Ocupa. Des del districte de Sant Andreu asseguren que fins que no hi hagi una denúncia al propietari, el desolgament de la gordíssima és inviable. A més, puntualitzen que no existeix cap denúncia per sorolls o aldarolls de des del novembre de l'any passat. Malgrat tot, les tasques de neteja s'han intensificat en aquest punt de Sant Andreu del Palomar. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui. Avui que som a dia 9, 9 de juliol i nosaltres comencem a escoltar amb bona música. Mea, măsit eu feri Alo, alo, love I love sunt iarăși eu ti casă ce am dat vie și sunt voinic dar să știu nu ți cer nimic vrei să pleci dar nu mă n-o mai ai nu mă n Era l'any 2003 en què escoltàvem i podíem gaudir d'aquesta sintonia a la música, dels ous des de Romania, gaudint d'aquest tema que es deia Dragostea d'Intei. I ara el que fem era escoltar els horòscops del dia perquè volem saber què és el que ens depara la sort, què és el que ens deparen eh, els astres. Doncs això ho escoltem ara mateix. Hola, amics. Benvinguts de nou a l'espai de l'horòscop de la setmana. Doncs, com sempre, comencem amb aquestes supersticions o curiositats. I avui parlarem de la fada. i diu així, Les fades són esperits de naturalesa femenina... ...que representen les forces generatrius de la Terra... ...i estan vinculades a les flors, els rius, les fonts i els boscos. La descripció de les fades que ens fa la tradició literària és que tenen aparença humana. Estan dotades d'una gran bellesa. Poseixen una veu seductora, un estel al front i esgrimeixen una vareta màgica per concedir desitjos als mortals. Doncs després d'aquesta introducció anem a centrar-nos ja en l'horòscop de la setmana i comencem com sempre per l'Àries. Es pot esperar alguna visita o trobada agradable, una invitació, una satisfacció artística, una entrada suplementària de diners i tota notícia agradable. Es collirà per a fer una gestió a prop d'una personalitat influent. Taura, pot conèixer algú del sexe contrari que pot ser important. Destaca qualsevol altre assumpte important anunciat en els últims dies. Bessons, època tranquil·la i equilibrada. No hi ha problemes que se li presentin de cap tipus. gran. Des de fa uns dies i durant un parell de mesos tindrà problemes a la llars. Vagi en compte, ja que pot haver enfrontaments i disputes a causa de les causes més insignificants. LLEÓ Bons trànsits té ara per buscar feina o augmentar els ingressos i la categoria que té. Es pot presentar algun assumpte relacionat amb contractes o compromisos que tingués pendents. I afavoreix els viatges. Verge Bones relacions dins de la l'allar també amb els pares i la parella Balança Època de conquesta durant un mes aproximadament Té un fort magnetisme per mitjà del qual es podrà apropar a aquestes persones amb les que es troba a gust Escorpí, s'ha d'evitar durant aquests dies les discussions conjugals o amb l'entorn i el sexe femenina en general, no ha demanar una cita, no ha d'emprendre treballs difícils, faci un esforç per no descuidar les tasques diàries i, si té empleats, no comptarà amb la seva eficàcia i bona voluntat durant alguns dies. Desconfí d'oblits, pèrdues de diners o d'objectes i no surti de viatge. Sagittari, dies bons per efectuar una feina que sol·liciti agilitat, destressa i rapidesa o per resoldre algun problema que necessiti de l'enginy o de la intuïció, per posar al dia la correspondència, per efectuar un petit viatge de plaer i tota trobada o gestió que sol·liciti diplomàcia i una mica de sort per a triomfar. Capricorn Època per reestructurar la seva vida Canvis importants, decisions dràstiques, intuïció, algun viatge Tot això durant quatre mesos aproximadament a partir d'ara Aquari Època de molt moviment econòmic. Aumentaran les despeses, però també de forma inesperada podria haver ingressos inesperats provenents de la situació del treball o del negoci. Tot això durarà aproximadament uns 20 dies. Peixos hi pot haver despeses inesperades o inversions inesperades en les quals farà amb la convicció de la seva parella Aplicable també als socis baixi en cura amb les possibles inversions. Dos amics Això és tot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 me pregunta si he vist a No vaig caminant per la plaça. Me pregunta si he vist a Miquel Canales. Es dixe la muntanya. Mucho... molt. bé, Ivan, com estàs avui? Estàs animat? I tant com cada dilluns, no? Que farem? I Belen, com estàs? Hom, animadíssim amb aquesta música. Doncs ara hem de parlar d'un tema que encara us animarà molt més perquè avui hem de parlar del banc de sang i teixits. Uh, precisament doncs, que avui, de 6 de la tarda a 9 de la nit, es realitzarà una recollida de sang des de la unitat mòbil del Bon Pastor que es troba al carrer Sant Adrià amb Alfarràs. I per parlar-ne, doncs, anem a l'altra banda del fil telefònic a la Marta Hernández que és una de les responsables de que funcioni aquest banc de sang i teixits. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, com es prepara la tarda d'avui? Bueno, esperem que, que bé, s ha fet molta difusió al barri i, uh -huh. bueno, com s'entra quan venim aquí al Bon Pastor estarem tenir una bona rebuda per part de tots els veïns i veïnes i que la gent vingui a, a donar sang. Uh -huh. Perquè de quina manera la gent pot donar sang eh, a través de, de la vostra furgoneta? A veure, la, eh, més o menys, o si sigui, tothom que es vulgui apropar a donar sang, ho pot fer, sempre i quan tingui entre els i 65 anys, i ja es trobi bé de salut. Uh -huh. Nosaltres tenim allà, les unitats mòbils portant un equip metge, o i sigui que si algú té algun dubte perquè està prenent alguna medicació o té alguna malaltia, li pot preguntar directament al metge i ell pues, li acabarà de dir si pot tornar a donar sang. Uh -huh. perquè vosaltres de la sang que recolliu suposo que debeu aprofitar una part o com, com va això? Bueno, una cosa que normalment la gent no sap és que de cada bossa que, que es dona, o sigui, de cada donació, nosaltres després fem tres bosses de sang uh -huh. diferents. No? Aprofitem els components que té la sang de tres maneres diferents. Per això sempre diem que amb una donació pots ajudar fins a tres persones, perquè depenent de la malaltia de cada persona, uh -huh. nosaltres transformem un tipus de cèl·lules o unes altres. Però tot diguem que tot, tot s'aprofita. Uh -huh. O sigui, que és allò d'aprofitar les plaquetes... Eh els globus vermells, el plasma... L'única cosa que no aprofitem són els globus blancs perquè mm. bueno, són les defenses del cos i com són pròpies d'un mateix, si les fiquem en un altre cos, estaria la guerra a aquell cos. No? O sigui, malament i no ve. Molt bé, doncs et presento la meva companya Belén que et vol fer alguna pregunta. D'acord. Vale. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Mira, jo et volia preguntar quin és el consell que li donaries a aquelles persones que tenen tanta por que les punxin, a que li treguin sang quin és el consell que li donaries perquè aquesta tarda perdessin aquesta por i s'apropessin fins a aquesta furgoneta per, per fer aquest gest? Mira, o sigui, el consell és, eh, sobretot, que tinguin present que és una punxadeta, això sí, però que fa molt menys mal del que tothom es pensa. La majoria de donants que ho fan per primera vegada sempre acaben dient, ostres, m'havia imaginat que la cosa era més greu. I si realment tenim molta por, molta por eh, és bo, per exemple, anar acompanyat d'algú que millor sigui donant o que, bueno, o que ens pugui fer companyia durant aquells moments. És important anar tranquil, perquè si un va tranquil, la donació segur que no comportarà cap tipus de problema. I l'agulla realment fa el mateix mal que pot fer una analítica quan vas a l'ambulatori i te'n fas una analítica normal i correcta. Mm -hmm. Doncs, Hola. sí, l'Ivan vol fer una altra pregunta. Hola, Marta, no, més que recordar, parlant de la por de la gent, Eh, recordar la gent que bueno, també teniu, per la gent que es mereix i tal, un, bueno, també teniu una nevera no? amb, amb diferents menjars Menjar. i, i berenar, no? per anar, no? Per la gent que vagi a, bueno, a fer aquest test sí, de... Bueno, de... Després de donar-se'ns sempre és molt important recuperar els líquids que nosaltres hem tret, llavors nosaltres donem un petit refrigeri als donants i a veure, és important que la gent sàpiga que hi ha un equip de metges, que en cap moment tothom està en cap moment es deixa a ningú, si es mereix es fa tota l'atenció, pot estar allà tota l'estona que sigui necessari fins que es trobin bé, i que el normal realment és no marellar-se. La majoria de la gent dona sang, es pren el suc i se'n va cap a casa tranquil·lament. Pensem, jo sempre ho dic, dic tenim molta por a les agulles fins que nosaltres hem de punxar perquè ho necessitem, llavors la por ens va. Pues, bueno, hem de pensar uh -huh. que hi ha gent que està a l'hospital i que necessita sang i que sense l'ajuda de tothom pues, no podrien tirar endavant. No? I té una mica a la por que són res, és una punjada perquè després un cop t'han punxat, que són dos segons, uh -huh. eh, la resta estàs estirat còmodament i atès pel personal mèdic i estàs bé. D'acord, doncs Marta, si vols afegir alguna cosa més... Bueno, res més, animar tot el barri del Bon Pastor, que continuï uh -huh. col·laborant amb les campanyes de donació de sang que fem habitualment al, al barri, uh -huh. i desitjar-vos a tothom bones vacances, que aprofiti la gent per donar sang si se'n va de vacances abans d'anar-se'n, i si està fora de Barcelona, perquè s'ha anat a poble el que sí doncs pues aprofitar si va una unitat mòbil al seu poble i donar sang allà, que tota és bona. Doncs sí, perquè aquest gest, aquest petit gest, doncs, pot ser molt, molt important. Sí, sí, sí. D'acord. Doncs Ade. Marta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Vinga. A vosaltres. Adéu. bon dia. Adeu. Molt bé, doncs ara escoltem una mica de música. Vinga, ah, som-hi. A veure què, és, què sentim. Sí. La música de King Africa. D'aquesta manera sona a través de la nostra sintonia un tema que va guallar molt l'estiu de l'època de 2000, 2000, alguna cosa. Era la música de la bomba. bomba. sabem si la temperatura que ens deparen als properes hores serà suavecita o, o no, segons el que ens diu el senyor King Africa, però el que sí que volem és saber doncs això, a temperatura per als properes hores. Els núvols es trencaran amb el pas a les hores i donaran pas a moltes estones de sol. Ja ha de un matí i durant tot el que queda de dia puig i a partir del vespre es puguin formar més núvols baixos, sobretot ja entrarà la nit i matinada, però no anunciaran cap canvi important de, fet de temps. De fet, tot el contrari, el sol s'ha d'imposar nosaltres pràcticament tot el que queda de setmana, esquitxat amb aquests núvols baixos. L'altra notícia del dia seran les temperatures sense canvis. Difícilment les temperatures tocaran valor superiors als 25 o 26 graus aquí a Barcelona. Podrien ser una miqueta més elevades cap al preditoral, però difícilment arribaran als 30. D'aquestes empàtules que es mantindran a ratlla tota aquesta setmana, fins i tot entre dimecres i dijous, encara recolarem una miqueta més. Una mica. més. Doncs encara farà una mica més de, de fred. A veure com se'ns se planteja aquesta setmana. Parlem ràpidament de ritme i ens n'anem a conèixer el ritme que ens porta la satànica. Parlem amb el seu responsable, l'Ireneu Rodríguez. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs 25 anys es poden fer moltes coses, oi? Doncs no, sí, moltes. <ríe> déu nhi -do. Doncs el que sí que hem de dir és que aquest dissabte veu, veu tenir l'oportunitat de gaudir de, a la plaça de Can Fabra d'aquest dia satànic. I com, com va anar aquesta celebració? Doncs molt bé, la veritat és que va anar molt bé, la gent va sortir molt contenta, especialment la gent de la colla. Uh -huh. Vam fer la xerrada que va ser un èxit i també bueno, l'aniversari amb els correfocs i tot també va ser un èxit. Uh -huh. I, a més també hi havia inflables, el dia del diabló, tot això. Exacte, hi havia els tallers pel matí pels nens, vam tenir la secció dels nens per matí, que s'ho van passar bastant bé. Van venir bastants nens de lins i de fora de la colla uh -huh. i bé, ens vam anar un cop més al barri i suposo que satisfet una miqueta les seves necessitats de festa. Per uh -huh. Quanta gent més o menys us veu a plegar per gaudir d'aquesta festa? Doncs sincerament molt difícil de comptar perquè entre, <ríe> durant tot el dia no ho sé, que no, no et podré un número uh -huh. però si fem compte que la colla som 150 i gent que vindrà al públic i tot, doncs no ho sé si M'atreveixo que... però durant tot el dia potser 400-500 persones haurien de passar uh -huh. no, Doncs no està gens malament, no? No, no, bastant satisfets, la veritat. O sigui que des de la satànica podeu dir que us ha celebrat amb, amb, amb ganes i, i amb molta gent aquesta, aquests 25 anys. Sí, correcte. I a més ha hagut el correfoc infantil, hi va haver el correfoc adult, o sigui que un, vau estar tot, tot un dia sense parar de Sí, exacte. A més hem inaugurat una porta de l'infern nova que hem fet aquí amb els membres de la colla. Uh -huh, molt I bé. bé, va sortir el rodó. Sí. Uh -huh. I a més el, es va realitzar el mes satànic amb aquest auditori del Centre Cultural Canfabra Ple per oferir aquest reportatge i la taula rodona, no? Sí, correcte. Uh -huh. Perquè l'auditori la també es va omplenar. Bueno, va quedar a mitges, diguem-ne. Bé. Estan els menys per la meitat, però sí, sí un, un èxit. Bé, doncs sí que hem de celebrar aquests 25 anys i esperem que en vinguin doncs, 25 més, no? Sí, això esperem. De fet, treballem per aconseguir-ne 25 mesos o els que calguin. Exacte. Molt bé. Doncs uh, des d'aquí, doncs, uh, felicitar-vos i que pugueu... Doncs, la, la propera actuació de la satànica, quan serà? Doncs ja cap al setembre tocarà. Ja setembre, sí, o sigui, eh? o sigui toca, que... El... Toca descansar una miqueta ara. Uh -huh. Doncs això, que passeu un bon estiu i a gaudir d'aquesta satànica que segurament doncs, us farà... Moure d'allò més D'acord, doncs molt gràcies Doncs gràcies a vosaltres per bon dia, parlar amb nosaltres bon Adéu, bon dia Molt bé, doncs ja sabeu La Satànica fa 25 anys I ha realitzat tot un seguit d'activitats Per poder gaudir amb tots vosaltres Amb els veïns i que tal i com ens deia El seu responsable L'Ireneu Rodríguez doncs aquestes festes continuaran el mes de setembre i atenció perquè també continuaran el mes de novembre i desembre que són quan es realitza la festa major de la Sagrera i la festa major de Sant Andreu de Paloma. Ara escoltem bona música, tornem tot seguit. i sí, amb aquest ritme se'ns presenta aquest estiu 2012 doncs ara recordant fa 10 anys precisament, el 2002 quan sonava la música de l'Sketchup i aquest a -E que precisament es va presentar a Eurovisió va ser la cançó d'Eurovisió d'aquell de, any al 2002 I ara anem a conèixer algunes notícies més de les que tenim preparades per tots vosaltres i és que la Nau Ivanov us ofereix un espai d'assaig i em de dir que com a, essenci, com a eina essencial del suport a la creació la Nau Ivanov compta amb espais de treball amb les condicions òptimes per a l'assaig i el desenvolupament de projectes artístics tot facilitant l'accés a creadors joves i emergents. Sí. No va. Vale. Anem, a veure. Ara sí? Ara, ara, ara, ara. sí. Vale. Tot i mantenir oberts arts plàstiques i audiovisuals, les característiques de la majoria dels espais fan que aquesta àrea sigui essencialment teatral. Ja hem obert el període de recepció de projectes d'arts escèniques per a 6 residències per al període de setembre a desembre de 2012. Oferim un espai diafant i agradable a desajust per a companyies de teatre, de dilluns a dissabtes amb mitja jornada, de 10 a 3 del migdia o de 4 a 9 de la nit. I vosaltres us en recordeu de la Ràdio Futura, de, del seu cantant en qüestió, el Juan Perro, doncs hem de dir que el Juan Perro arriba a la biblioteca de Can Fabra. Aquest dimecres a les 8 del vespre a la Biblioteca Guinness Iglesias Can Fabra Xavier Graset, el presentador del cicle conversarà amb Santiago Auxerón que ens presentarà el seu projecte Juan Perro i la zarabanda serà a l'auditori de la biblioteca l'entrada és lliure i la limitat Doncs us presentem el nou projecte de Juan Perro que porta per nom Juan Perro i la zarabanda. Ballable, divertida, suggeridora, doncs així és la música que neix de l'encreuament entre les sonoritats afroamericanes i ibèriques, que Juan Perro doncs, explora des de fa 20 anys. La zarabanda és un ritme que va ser popular fins a al segle XVII, considerat el primer can de d'origen africà creat en andalusia, que va assolir fama internacional. D'aquí que Juan Perro l'hagi incorporat a títol d'un espectacle que explora les connexions entre la música de la península i els sons d'origen africà. I és que Juan Perro, des del 1992, ens mostra la relació entre les tradicions musicals ibèriques i els ritmes negres, o, dit d'una altra manera, posa en evidència el caràcter fronterer i mastís dels sons hispans. Us celebren un concert en què sentireu cançons de Juan Perro, però també versions innovadores de temes andalusís. rumbes de cajón, mambos i mil ritmes més que lliguen patrons sonors, afro amb sons derivats del blues, a més de rumbes i tangos. Ja podeu consultar el programa Extra, que trama el grec, Converses a la Biblioteca, un cicle presentat per CB Graset. El concert serà el diumenge 15 de juliol, a les 10 de la nit, al Teatre Grec. I atenció, atenció, escoltem a Juan Perro, a veure què diu... Doncs Juan Perro era l'any 1984 quan formava part d'un grup, un grup anomenat Radio Futura, i en què ens feia vibrar amb aquest tema, Escuela de Calor. Arde la calle al sol de ponient Doncs la música de Juan Perro, aquest dimecres a la Biblioteca de Can Fabra. No hi podeu faltar. I més coses a recomanar-vos des d'aquí, com és aquesta nova foto jam session que es dona a l'Anau Ivanov. A la l'Anau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, s'ofereix aquest dijous a les 10 de la nit una nova foto jam session. Una jam fotogràfica amb diferents estils i maneres de veure la fotografia, però amb el mateix fil conductor que les protagonitza, al jazz. Tot i que utilitzem tècniques, formats i enquadraments diversos, es manté la unitat temàtica, una foto jam session. Doncs aquest és un dels plats que ens ofereix des de la nau Ipanov, aquesta nova foto jam session. I parlant de plats, doncs, que us sembla si anem cap a la cuina i mirem a veure quins el que ens tenen preparats avui. Home, Jaume, què tal? Molt bé, tu, Ferran, com Molt, estàs? Bé, avui porto un plat per picar. Què dius ara? Oh, que estupendo, estupendo. Avui? estupendo. avui porto galetes de Parma. Oh, italiani! No és que hagin anat a Parma a buscar-les. No, no. no. són de formatge de Parma. No, no, no, no siguem patilleros i no anem a comer. No, no, no, no. Galeta di Parma. de Parma. Que bueno, que oh, bueno, és, questo galeta. És un altre d'aquests plats per picar d'aquesta sèrie de cinc que estem fent. sí una altra d'aquestes pijadetes eh, eh? Sí. que te les menges en un restaurant d'aquests de, de... de lujo això el treus uh, com un senyor el treus com un senyor avui eh? sí. he preparat unes galetes de Parma i tots et miren aquella cara i dic què ha fet. fet aquest home però això és difícil és molt fàcil haig de fer galetes aquí només fem coses facilíssimes va anem, anem. més o menys elaborades però fàcil Què necessitem? Necessitem 125 grams de farina. Mira, més o menys, deu ser això perquè no tinc balança, espera't un moment. Deu ser això, no? 125 grams. Eh? Sí. sí, un rovell d'ou. Un rovell d'ou. Un rovell d'ou. 90 grams de parmaçà. Només? En el nostre cas serien 900 grams de parmaçà. 90 grams de mantega. Sí? I sal i pebre. Oh, ja ho tinc, ja ho tinc tot. Molt bé, facilíssim. Barregem tots els ingredients. Tot? Sí. La mantega, atenció, hauria d'estar fora de la nevera. Eh? Sí, clar, perquè, perquè... es desfagi. Ah, això mateix, perquè si no, allò és un... una massa. Ho podies fer-te perquè ara aquí això per a desfer ho tu. Bueno, el tenim anem a prendre avui. Vinga, va. D'acord? Li tirem la, quan estigui tot barrejat, la punta de sal, una punta de sal sí. i pebre sí. i fem un bolot consistent de massa. que vol dir? Que hem d'anar amassant. Això? Oh, oh, oh, oh. Em reto les mans un moment, eh? Espera. Sí, home, abans de cuinar ens hem de rentar sempre les mans. Vinga, el, com... el condiment mira, mira. que no sigui aquest. Quan estic la bola feta aquesta, sí. eh, la posem tapat, tapada amb paper film. Mm, paper film. <ríe> Ui, no, ja comencem amb les manualitats. És una relació de morodi que tenim amb el paper film. Sí. I a la nevera durant mitja aproximadament. Que són 28 minuts, no passa no res. Passa. Que són 32, tampoc. No passa tampoc. Que són 120, no. No, no, sí, no. llavors sí que passa. Passa, passa, sí, sí. passa. Després, quan ja han passat aquests 30 minuts, ho traiem a fora i estirem bé amb un corró, que seria el rodillo. Oh, mira que el tenia aquí pensar. Per què deu servir, això? Que si això és un corró. Sí, a, sí. a veure, doncs és un corró. Corró i conte nova. Com si fes pa, eh? Vaig a fer a eh? Això, Vinc. anem tirant ah, rac, rac, com, sí. ah, com està quedant. M'ho estic treballant. Nem tirant una mica de farina al damunt sempre, perquè no s'enganxin en el corró. Espera que deixo el corró, perquè si no... Escolta, ara, ara, eh? Tirem sí. farina per sobre el culot aquest que hem fet. Mira com m'ho estic treballant, Ferran. Fantàstic. La idea és que quedi ben primet, Mira. però que no es trenqui. Ja. És a dir, aproximadament mig cent... un centímetre, sí. mig centímetre... Que no sigui transparent. Que tampoc. no sigui transparent, però que tampoc sigui així una sí. cosa gran. No posa perquè... ciment, ciment armat, no? No, no. Doncs bé, quan ens ha quedat així ben primet i està tot ben estirat, li toca el torn al nostre amic ganivet... Ah, mira. I fem un rectangle gran, Ui. traient la massa que s'obre pels costats. Espera, espera, espera, un moment, que això són manualitats. A veure, per aquí... Oh, són treballs oh. manuals d'alta gama. Uh, uh. Mira, mira que m'ha quedat això. Molt bé. Aquest això que t'ha quedat a fora, que t'ha sí, sobrat... Això fora, eh? No ho tiris, Ah, no no, no, no, espera. Torna a fer un... no un bolot, un bolotet. Un bolotet. Un bolotet, un bolotet eh? I sí. fas el mateix. Vinga, vinga. Les tires, les vaig tires fer, i fem. vas fent perquè aquí s'aprofita tot. No es tira res, que estàvem perquè fem aquest tros gran i sí. fem barretes primes. Així va bé? Primetes, eh? D primetes. Natiach. Dos dits. Dos dits, més o menys, Ve i... Bé. Sí, dos dits d'ample i quatre de llarg. Molt bé. D'acord? Quan ja les tenim totes, les posem en una plata. Sí. D'acord? Separades, no les sí. juntes, que se'ls enganxaran. Sí, perquè si no, no cal separar-les. Exacte. Els hem d'ajuntar, clar. I ho enfornem a uns 180 graus durant 10 minuts. Ja n'hi prou. A veure, 10 minutets, vinga, ping, Vale, ja passat. Veureu que ja està fet perquè estarà torrat de Mira, dalt, però sí. no de baix no, i dels no? costats. Només de d'assegure. Mira, que, es, que, que bé està com aquest. Queda fantàstic. Que, molt guapo, eh? Crec que m'acabo d'enamorar d'aquestes barretes. Oh, que bones. Les hem de deixar refredar, que això que diu que fa mal a la patxa. Sí, si no. no, tan calent no. Molt bé. Doncs ja està, galetes doncs de Parma. Ja ho tenim. Eh, boníssim. Oh, que bé. Molt bé, Ferran, apa, que vagi bé. Vinga, adiós. Adéu, adéu. I ja ussàs que si vols gaudir d'un bon estiu aquests dies, doncs no cal que vagis gaire més lluny. Entornitz el 91.6 de la FM i d'escoltaràs el tot un poble a l'estiu. Al que t'estan escoltrent ara mateix, doncs la música de Talia amb aquest mujer latina. Doncs era l'any 1997 en què sonava la música de d'Atalia amb aquest tema mujer latina que ens feia moure d'allò més. I que també i els que també es mouen i ens fan moure a nosaltres perquè sense ells no seria res aquesta mesura és la, el, com es mouen la gent del Sant Andreu. I ja sabeu que nosaltres des d'aquí, doncs, a mesura que va passant el, el temps, doncs, també eh, en temporada us oferim la retransmissió dels partits de futbol del Sant Andreu. I parlem del Sant Andreu. Vinga, doncs la pretemporada del Sant Andreu arrenca el 12 de juliol. El Sant Andreu 2012-2013 es posarà en marxa aquest dijous, eh, quan, quan el primer equip donarà la gespa de Narcís Sala, 48 dies després hi amb un bon nombre de cares noves. els reconeixements mèdics i tres sessions d'entrenaments marcaran la primera setmana. La plantilla començarà amb les revisions mèdiques dijous pel matí i continuarà per la tarda amb el primer entrenament a l'estadi. Aquest divendres es tornarà a repetir les proves mèdiques al matí i s'entrenarà a la tarda. L'equip tancarà la setmana amb un tercer entrenament aquest dissabte. I si us pensàveu que aquesta era l'única notícia que teníem del Sant Andreu, doncs us totalment equivocats, perquè ja són obertes les inscripcions pel futbol base del Sant Andreu. La preparació de la temporada 2012-2013 pel futbol balsalera Unió Esportiva Sant Andreu ja ha començat. Tots aquells pares i mares interessats podeu consultar tota la documentació necessària les oficines del club per formalitzar l'inscripció dels seus fills i eh, ja pots apuntar-te perquè juguin els teus fills de Sant Andreu. Vinga, doncs a jugar al Sant Andreu. Els impresos ja s'han d'entregar a secretaria degudament omplerts i signats. I ara, doncs, el que fem tot seguit és continuar escoltant Bona Música. Un tatuaje en la espalda Negra la minifalda, zapatos cierto el Misteriosa Ella bailaba, yo la estaba mirando. Doncs així si sonava aquest tema, era la música de chocolate latino amb aquest mayonesa. I parlant de cuina, doncs abans us oferíem una recepta de cuina, ara us oferim una recepta de llibres. Atenció, perquè a tot seguit us oferim la nostra recomanació literària. A punt de llibre. Una producció de Ràdio Castellà per a la Federació de Ràdios Locals de Catalunya. A punt de llibre. amb Marina Antúnez i Miquel Desclot. Hola a tothom. Benvinguts, novament, a la l'Apunt de Llibre. Una vegada més, a punt per enviar-vos algunes propostes literàries que ens explica, ara mateix, en Miquel Desclot. Hola, Miquel. Hola. Què és el que ens proposes, aquesta vegada? Doncs us proposo l'Enric Valor. L'Enric Valor és un d'aquells escriptors a qui, a la Guerra del 36, va estroncar de manera dramàtica una carrera d'allò més prometedora. Havia nascut, l'any 1911, a Castalla, a la comarca a la de l'Alcoià, en el si d'una família de propietaris rurals. Va cursar estudis mercantils a Alacant, on als 19 anys ja començava a col·laborar a la revista satírica El Tio Cuc. En temps de la República, desplega una gran activitat política i periodística, amb una clara orientació republicana i valencianista, i comença a treballar per una normalització de la llengua culta i literària al País Valencià de clar signe febrista una dedicació que es devindria prioritària després de la guerra durant els anys 60 quan començaven a reneixer unes certes il·lusions de futur nacional entre el 1950 i el 1958 en temps d'obscuritat es dedica a l'elaboració literària d'un considerable corpus de rondalles valencianes que es devindria un assoliment només comparable al de les rondalles mallorquines de mossèn al i que no ha deixat de reeditar-se des d'aleshores Al 1960 publica una primera novella, L'ambició l'Eix. però aleshores l'escriptor es concentra en l'activitat política antifranquista i valencianista, que acabaria costant-li la presó. Més tard, rependria la narrativa i finalment l'any 1980 es despenjava amb una magnífica novella. És es que m'encanta, és una mica xiulo, no? Has vist Comprota las pilas? El 3, el cicle de Casana que es completaria el 1991, quan l'autor complia els 80 anys. Discret i elegant fins al final, va morir a València l'any 2000, enmig d'un reconeixement generalitzat i el menyspreu natural del blaberisme. Totes les universitats valencianes l'havien fet doctor honoris causa i diverses institucions l'havien proposat per al Premi Nobel de Literatura. Explica'ns, doncs, algun dels seus llibres. Doncs, la recomanació òbvia de l'obra de Valor és la gran trilogia final, el cicle de Cassana, publicada entre el 1980 i el 1991, que l'editorial Tàndem de València continua oferint en una edició digna de l'excel·lència de l'obra. Es tracta d'un ambiciós cicle de 1.500 pàgines, constituït per les novel·les Sense la terra promesa, Temps de batuda i Enllà de l'horitzó que ja de bon començament revelava una potència narrativa insospitada en un escriptor ben entrat en anys, que fins aleshores només havia fet aportacions comparativament menors. El novel·lista hi inventa un lloc, Casana, que probablement és una recreació de la seva castalla natal, però que en realitat representa qualsevol població de la ruralia a la cantina, que li serveix per desplegar un vast fresc col·lectiu en el context històric dels anys que van del 1916 al 1939, influït pel naturalisme francès i pels grans novel·listes russos, Valor maneja els personatges, la forma novelística i l'estil com un gran mestre que no hagués fet altra cosa en la seva vida. Amb aquesta trilogia, Enric Valor es dreça com l'evident contrapart valenciana de Mercè Rodoreda i Llorenç Villalonga, els altres grans novel·listes de la seva generació. Malgrat l'evidència, però, la seva obra ha tingut poc ressò al principat, com passa tan sovint amb la producció dels escriptors valencians. Si us agrada, doncs, explorar els camins literaris que la moda deixa absurdament de racó, aquí en teniu un que paga la pena com el que més. Doncs aquest és el nostre Apunt de Llibre. Cap al començament de la trilogia, escriu Valor. Un fort talè de vida i de plenitud bategava dins aquella calma virgiliana. I dona Berta havia mort precisament llavors, no quan manen els cànons, és a dir, no quan comencen a caure les fulles acolorides de la tardor. L'estiu xardurós, el norantè de la senyora, havia fet mal bé el vell rellotge dins el seu pit en una curta agonia, com una lleu distracció del cor en la rutina de pagar el seu tic-tac fatigat i incoherent ja havia acabat el viatge per la vida d'aquell món, aquella dona caprichosa i autoritària, la qual havia estat tan independent que ni tan sols havia volgut sotmetre la seva llibertat de dona rica i intel·ligent al jou del matrimoni, com havien fet també algunes altres dames en aquell medi rural i tradicional tan fortament propici. Abans d'acabar, una altra recomanació d'Enric Valor. Si la figura de Valor us ha interessat, podeu provar d'acostar-vos a la seva recreació de les Rondalles Valencianes, segurament la seva obra més popular, publicada també, per tant, d'Emedicions de València. Doncs fins aquí la punt de llibre d'avui. Moltes gràcies, Miquel. Gràcies a vosaltres. Yo quiero bailar toda la noche En remuntem a l'any 2002. així sonava la música de Sonia i Selena. La veritat és que heu de, viure, heu de veure un vídeo que va estar passa penjat a YouTube en què la, la Selena. Doncs allò va començar a moure's de manera espectacular manera agitada i de cop i volta li van sortir un sopit ons va sobre la samarreta. Res, res a comentar. Molt bé, doncs ara de l'any 2002 soné Selena amb aquest tema amb aquest ritme Jo quiero bailar toda la noche Acerca. Doncs jo quiero bailar i nosaltres el que volem és conèixer més llibres, més temàtica literària perquè ara el que volem fer és anar-nos a conèixer l'alter ego superherois i les seves identitats secretes que és el que podeu veure a la biblioteca Ignàcia Iglesias Can Fabra. A la secció del còmic de la biblioteca Ignàcia Iglesias Can Fabra pots trobar l'exposició alterego, superherois i les seves identitats ja pots vindre a descobrir qui se darrere de la màscara. Qui se m'agrada darrere la màscara, el Spiderman o el Batman? Doncs dues estrenes per aquest estiu. Les classes de grau superior del taller de músics s'imparteixen al Centre Cultural Camp Fabra. El Centre Cultural Camp Fabra permet als alumnes compaginar els estudis teòrics i pràctics de jazz, música moderna i flamenca amb més comoditat. El nou centre de formació aposta també per les noves tecnologies i planeja engegar una modalitat educativa a distància a través de la xarxa.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 Durant una hora, usuaris del barri de Sant Andreu fan exercicis per millorar la mobilitat del cos. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que marxem i ho deixem aquí. en Moltíssimes gràcies al Guillem García, que és davant de la màquina. També a l'Ivan Ibanyet i a la Vilén. Doncs moltíssimes gràcies a tots tres. Nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.